Володарювання Бо ж тепер він Спадкоємець Хоч і не названий Так Сулейман Оточений хмарами свого непереможного війська Знов вирушив великий похід Бо султан найбільше думає про землю Найбільше за неї терпить Найбільше для неї трудиться І найбільше може для неї зробити Бо все зло світу перемагається І знищується священною особою султана і кожна війна, яку веде падешах, теж священна, бо знищення всіх ворожих султанов і людей – однаково щодощ на спраглу землю, і, як сказано, істинно неправедні не будуть щасливі. А як же султанша? Праведна чи ні? І для кого? І перед ким? Коло коли стояла над мертвим сином, відчула, що розверзається в неї під ногами безодня, яка лягла зяєнням між її дотеперішнім життям і днем завтрішнім. І не загатити, не заповнити, не подолати цієї прірви, бо нею стало все її життя. Коли бос увів її колись чорний кизля до султанської ложниці, а тоді гинула вона на зелених султанських простирадлах, була безодня плоті глибша, ніж морська. Тепер у сорокалітній на вершині могутності і розпачу, розверзлася перед нею безодня духу, глибша, ніж усі пекла, обіцяні в погрозах згорьованим людям, і протяжність її вже не вниз, а вгору. Перевернута вона сягає зірок. Безодня була вже й не коло ніг, не під ногами, вона оточувалась від усіль, Брала в мертвий зашмор, якоте коло, зображення якого переслідувало Роксолану, хоч де б ступнула. В хамамах і мечетях, на арках і на вікнах гарему і султанських покоїв, на світильниках і дощечках з сурами Корану, на дерев'яних решітках і камінних плитах, на барвистих настінних пано і ручках дверей. З дитинства лишився спогад. Коли гримів грім і блискавиці краяли небо, вдаряючи в ліси позагнилою липою, душа в неї злякано щулилася, а тоді відкривалася з вільною радістю, бо блискавиці вражають завжди когось, а не тебе, не тебе. Тепер усі блискавиці били тільки в неї несхибно і жорстоко. А вона була замкнена в колі свого найвищого в імперії, а може, й у всьому світі, становища. Самотня, покинута, і не так через людську жорстокість і байдужість, як через свою неприступність. Приступна тільки для страждань і для величі, от якої страждання стають геть нестерпними. Хотіла залишити коло себе Баязида, але султан вирішив узяти його з собою в похід. Узяв також і Джихангіра, щоб показати молодшим синам безмір споконвічних османських земель. Коли султанші був тепер Селім, та ще їй довірений Гасана Га, який мав оберігати її спокій, або ж, як вважали всі придворні, виконувати всі забаганки іноді найдивніші, надто що завжди таємні. Ніхто не знав, чим наповнені дні султанші. Син Селім, такий схожий на матір, з такою самою невпокореністю в зеленкуватих очах, може і душею однаковий. Не єднали їх ніщо. Якби можна було забути голос крові, то охоче забула б це. Селім марнував дні в учтах, на ловах, в розпусті. Наставлений при ньому візиром Мехмед Соколу був гідним напарником для шах-заде в усьому лихому, бо доброго від них не ждав ніхто, а самі вони давно вже про нього не згадували. Топкапи, схожі, були на якесь дике пристанище ловців. Скрізь порозкидана зброя, Десь виють мисливські пси Валяються свіжозідрані шкури оленів і вепрів В палацових садах серед мідно-червоних скель Селім влаштував собі розвагу В кам'яністі ні видобали заглибини Закрили їх міцними дерев'яними решітками І посадовили в ті сховки диких орлів Під кожним з орлів підпис Названо хижаків іменами ворогів султанових Імператора Карла римського папи, шаха та хмапси, короля Фердінанта Дожа Венеції. Селім любив приходити своїми гуляй-братами вночі до Орлів, з п'яним реготом вицілювався з мушкета, бив під низ їхніх кліток,